Dintre prefect și Zoe Trahanake și aducând ca dovadă o scrisorică de amor. În învămășala creată cațencu își pierde pălăria și, odată cu ea scrisorica de amor, care fusese pusă în căptușală, de aceea nu reușise nimeni să o găsească. Acțiunea actului al patrulea se petrece în grădina casei lui Trahanake în ziua alegerilor. Zoie și Tăpătescu sunt foarte agitați și îngrijorați pentru că na ețavencu.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 Apoi îi cere să conducă banchetul popular în cinstea alegerii acestuia, consolându-l că asta nu-i cea din urmă cameră. Iar Cațavencu acceptă totul cu umilință. O scrisoare pierdută, partea a doua. Deznodământul. Toate personajele piesei se află în scenă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 adică flexibil în concepții. Numele cu sugerează firea de mahalagiu, de palavragiu, și ipocrizia, demagogia, cața veică. Este haină cu două fețe, trăsături ce definesc acest personaj prin comicul onomastic. Farfuridii și Brânzovenescu sunt doi membri marcanți ai Partidului de Guvernământ, făcând parte din stâlpii puterii.